Teknokraterne Du lytter til Teknokraterne. Dine værter i studiet er Ivan Moses, Rasmus Askman og Andreas Bjerre Lundkajt. Yes, velkommen til Teknokraterne. Vi er på vores studentradio, Det er det ud ude det nyeste inden for digitale trends, teknologi, gadgets osv. Yes. Æm, og vi siger lige hej til vores lytter. der er Andreas, der taler her. Ja, og Ivan. Og Rasmus her. Yes, hej fra os alle tre. Du lytter til Tak på, på Aarhus Studenter Radio. så yes, nu er alle lytter i hvert fald med. Og øhm, ja, som... Øh, som er antydet Så har vi noget nyt med fra den her underlige verden af teknologi og gadgets og demser Og vi skal faktisk uh, tale om to forskellige produktlanceringer uh, Blandt andet Eller du har faktisk et par stykker Vi skal måske mere tale om lidt brand så altså, du har noget ja. med Apple, Rasmus Vi har noget noget med Apple og deres lanceringer de, de havde holdt sådan en udviklerkonference i sidste uge Og lancerede uh, en, masse, en masse små ting Små finesser som vi mennesker al almindelige mennesker nok ikke kender så meget til Men så var der så nogle andre Nogen hvor vi kan genkende os lidt mere det. Og det var det... lidt om du vil ja, tale du, det, skal om... du, det skal du lægge ud med Og så inden jeg uh, taler lidt om Hvorfor uh, Microsoft udfordrer Sony På en helt særdeles mm. måde På konsolmarkedet, uh, så, uh, så skal du fortælle os om noget helt andet Ivan. Ja jeg skal tale om øh, Hvordan vi får forbrugerne til at betale for nyheder igen Og der er NET Et betalingsfirma kommet med et øh, løsningsforslag Som jeg vil gennemgå for, for lytteren det var meget spændende. Jeg kan godt se, hvad Nets laver derover i, i den del af, af deres business. Men ja, som sagt, så, så Apple, det er jo, det er jo, øh, hvis vi skal slå hul på den bøl, så, så er det jo en teknologi, som vi ikke rigtig har snakket så mega meget om øh, i, i det her program her. Men det er jo alle Nærmest alle, jeg kender, de har en iPhone. Undskyld Andreas. Ja, der er lige en undtagelse i studiet. Ja, ja jeg har en iPod. Jeg har en iPod. <laughs> ja, ja, Den virker stadigvæk. Den er 14 år gammel og den kører perfekt. Og det er jo, det er jo nok der vi er. Altså, det er nok altså, selv dem der har de der ikke er så meget inden for Apple, de, de har nok et Apple produkt. Ja. Uh, ja. Altså, det, hvis, altså hvis altså vi skal prøve at snakke lidt om det der er specielt ved Apple her for tiden, det er at det er lidt specielt år, fordi det er 10 år siden i år at de har lanceret øh, deres første iPhone. 2007 Og jeg var der selv Jeg var selv, jeg landede lige i New York den dag De introducerede iPhone Man havde jo knap nok hørt om det altså Du var du og taget til New York for, for ja, at se Ja, det. Det, det lyder meget techagtigt. lyder meget tech-interesseret, det var jeg ikke men, men jeg var oppe i den 5 Avenue Apple Store Den samme dag Og der var det jo sådan noget med at Når du kiggede ned og købte Så stod der 10 medarbejdere langs den her udgang Og stod og dig jeg var ikke til at man komme ind, eller var det? Nej, det var fuldstændig proppet Men det skal man jo tænke på, det, det er, at man har ikke rigtig forudset den udvikling, som iPhone ligesom har bragt med sig dengang Så der var Apple jo ikke lige så stor som det var i dag, overhovedet ikke Men man forventer ligesom her 10 år efter den første iPhone, at der kommer en iPhone i år Og der er september nok det gyldne måned, hvis man snakker Apple og lanseringer Fordi det er med at de plejer at lancere de her større produkter Deres flagskibe, der ligesom bærer det her brand og så er der de her sædvanlige rygter om, at Apple, de arbejder på VR-briller, biler, tv-skærm osv. Alt det her, man nu ellers snakker om. Øh, alt sammen spekulationer, der blandt andet har gjort, at det har, altså Apple-aktien er en sted en tredjedel bare på det halvt år. Altså sådan rimelig meget for sådan en stor værdifuld firma. En og i sammenhæng... tredjedel? Ja, en tredjedel. Det, er, det er rigtig meget, ikke det? Jo, det er jo helt vanvittigt. <laughs> altså hvis du igen, hvis du forestiller dig en, der har flere milliarder af de her Apple-executives, <laughs> som lige pludselig er Nej, øh, altså, der er næsten en tredjedel af lige pludselig sted, ikke? Ja. Det er rigtig mange øh, penge Men i sammenhæng med det, der holdt Apple øh, Deres årlige Worldwide Developers Conference Altså, det de også kalder WDC Udviklerkonference mm. øh, Som Google også holdt her For øh, et mindre end en måned siden Så det er sådan, lige nu har de her over i Silicon Valley At øh, de informerer alle deres udviklere, som de jo har en kæmpe Stab af i Apple ikke? Der er en, Meget af det vi har på vores iPhones, det er jo ikke noget Som Apple selv har udviklet Det er jo, det er jo alle sammen apps, som, som enkelte Selvstændige private virksomheder har lavet Det siger også lidt om hele størrelsesforholdet At det så hedder Worldwide Developers Conference Fuldstændig. Det er også lidt At uh, verden holder været Præcis. Så skal vi lige se hvad Apple eller Google de kommer med de, jeg, tror, de, jeg tror de nævnte sådan her konference Som var et rum fuldstændig spækfuldt øh, Selvfølgelig i gang til over i San Francisco og mig øh, Der viste de også øh, udviklere Jeg tror de havde en 8-årig udvikler Et eller andet sted fra Asien selvfølgelig Som havde udviklet flere apps som de viste et billede af. Og så viste de også et billede af at den ældste udvikler, de havde. Det var sådan den yngste ham her. Den ældste udvikler, de havde, det var en på 82-83 år. En dame, som var... Det, det. Men det var bare for os... netop. WordPress. Ja, fuldstændig. Men... Øh, det software udvikler, de er utrolig i, hvilke forskellige kits, der nu bliver stillet til rådighed for Apple, så de kan udvikle nogle nye ting. Det er jo ligesom Apple, der sætter rammerne for, hvad, hvad kan de kan udvikle af det næste. Så det er meget sådan noget nye processorer og chips grafikkort, og hvad, hvad kan det? Men det er jo ikke det, er jo ikke det vi mennesker, alle mine tech interesserede måske har mest kendskab til. Så jeg vil bare kort lige skitsere de helt store nyheder, som vi ellers kan relatere til Normalt er det udelukkende software De lancerer på sådan en konference her Men til den her konference Der var også hardware Og en af dem, den helt store nyhed Det var den her HomePod Så i stedet for iPod, så er det HomePod Det er lidt sjovt at de Altså det er jo Hvad hedder det, Macintosh de er jo, Da de konkurrerede med Microsoft i sin tid Der var det jo på software, men det er jo det er mere deres produkter Det er, sådan, det er materielle produkter Som, som man ikke ligesom er kendt for nu Det er i hvert fald det man kender dem på De er meget sådan eksklusive ja, Det er sådan ja. lidt en BO inden for computer den, den Og form det, for det. det design der det er også, det, Jeg tror det er det der fanger folk At det er så et lækkert og stilrent ja. design også, altså. Det tror jeg også Samt om det er en skam at den her ikke bliver, kommer til at blive kendt som en hopo. altså. Ja altså du mener, mener homepot ja, ja, ja. Skal vi lige, homepod. lige prøve at dykke ned i hvad en homepot <laughs> er Ja lige præcis. Har du hørt noget om det Ivan? Jeg har aldrig hørt om det Hvad tror du det er når jeg siger homepot? Så tænker jeg, at det er en, en iPod, der kun kan være det men det virker ikke som nogen udvikling. Okay. Det er nok ja, men er det er jeg, det er Apples Amazon Echo, er det ikke? Ja, det, det er det. Det rimer i hvert fald meget på det. Det er en højtaler og en slags hjemmeassistent. Altså med okay. det, Apple, lige de har den kunstige intelligente Siri, hvor Amazon har Echo og Alexa. Og det, det Altså det tager både konkurrencen op til Amazon Echo, men også Google Home og Microsofts assistent Cortana, der ligesom også er på vej ind i ens hjem nu. Den her, den koster altså 349 dollars. Det er noget dyrere end Echo, der står til 180 dollars, altså cirka det halve. Og en Google Home, der koster under halvdelen, det er kun 129 dollars. Og det er væsentligt med, som sagt, meget mere end de andre taleassistenter, der overhovedet er på markedet. Har den så nogle, nogle flere funktioner også? Ja, altså, som du selv siger, den har jo en estetik Som, hvis jeg skal prøve at forholde mig Helt objektivt, synes er pænere ja, det, Æh, det, det, det, det, det er vel jo kendt for Og det, ja. det giver du nok noget for Men det der også er ved den her, det er at øh, Selvom de lader til at tage konkurrencen op Mellem med Amazon og Google Så er det måske ikke så meget tilfældet Fordi HomePod, den er meget mere højtalerorienteret øh, Fordi Ja, den har siger indbygget Men det, det skulle vist være på lydsiden, den skulle være ekstra skarp Med sådan en 360-graders lydsystem Der skulle vist være rimelig avanceret Som også kan forbindes til andre højtalere rundt om i ens hjem Det vil sige at vi snakker mere Sådan noget Zonas over i den del af det ikke? Ja. Øh, Og der, der, der er noget andet Jeg finder sådan ganske usædvanligt med lanceringen Udover den her estetik man forbinder Apple med Så jeg, synes jeg altid at man forbinder med nogen der laver banebryderne Altid sådan før udviklingen et sted hen Du ved at MP3'en Hed lige pludselig en iPod ja. Og en, en tablet hed lige pludselig en iPad Og noget med smartwatches jo. Der hed Apple Watch og, altså det, var alt, også, det var også i høj grad dem der ligesom startede Med den her touchscreen til telefonen Ja præcis Og, præcis. og, ja. og nu, nu kommer de ind på et marked hvor Altså de her kunstig intelligente taleassistenter Og højtalere og sådan noget Det er jo noget der har været der i et par år efterhånden Og det, det bliver bare Altså det er det synes jeg ikke det er det, vi kender Apple fra Ej, på den måde. Men må, må. jeg samtidig også sige, at de har været first mover. Så, altså, Siri har de jo ikke selv udviklet, men de var hurtigt nok til at købe hele virksomheden, der står bagved. Det var faktisk en dansker, der. Var med. Udvik... Ja, der var med til at udvikle Siri Netop, altså så de har haft langtidsplaner Med det her, men nu er det, nu er det så det første Altså Præcis. hjemmeprodukt der, der Og det, jo, det, ud, det, det der så det. også er spændende ved det der er at Siri har åbenbart fået lidt kritik her På det seneste, fordi det, den er ikke rigtig blevet opdateret øh, Hvor du har haft Amazon og Google osv og Der virkelig har presset på Men den får faktisk også en, øh, en, Nogle updates på flere fronter Vi starter lige ud med hvordan Apple, de at gå op med Siri's lidt robotagtig stemme, så den lyder lidt mere naturligt. To Siri. Now Siri is used monthly for more than 375 million devices. It's absolutely huge, and it's available in more languages and more countries than any other assistant. 21 languages in 36 countries. So for iOS 11, we're making a big upgrade to your primary interface in dealing with Siri, and that's Siri's voice. We've used deep learning now to create a really natural and expressive voice for Siri, and I'd like you to hear it. Here's the forecast for the next 10 days. Sunny, sunny, and sunny. Three different ways to say sunny. Very powerful. Now, Siri also has a male voice, and it sounds fantastic, too. I love machine learning, especially since I'm a machine learning. <laughs> so Siri has a great new visual interface. Ja, det var bare lige øh, en lille sjov ind at jeg godt hører folk, de griner, øh, så de kan godt se, at jeg tror, det er lidt sarkasmen i det her, øh, men, men det er jo faktisk noget, man har talt lidt om det her med, at, at alle de her taleassistenter, man har rundt omkring, det er jo alle sammen kvinder, og man har jo stå, stået og snakket lidt om, hvad, der gør det, øh, hvad, hvad den her assistent her, <laughs> øh, hvorfor det er en kvinde... Øh, men, men det, det var i hvert fald lige en af ting men det er også meget sjovt Nu er jo, du, du griner lidt af mig der før Fordi jeg jo ikke har en uh, iPhone Men jeg har altid uh, med min Android-telefon mm. Oplevet at den der Google Assistant på min telefon at Den er bare interne Altså den fungerer stadigvæk så dårligt At jeg næsten aldrig bruger den Altså jeg, ja. jeg kan ikke klare sådan noget som Det eneste jeg spørger hele tiden er hvordan er vejret i dag, eller noget vejret i Aarhus, eller sådan noget. så kan den godt lige klare det men det er, altså så læser informationen på skærmen Det lytter ikke lige til den stemme, der kommer der fra mig det er ikke, altså du siger det, og det er jo også på dansk er det, er det på dansk, ja, det er, det er ja. på dansk det fungerer bedre, når jeg har det indstillet på engelsk men Præcis. jeg havde altid en opfattelse af, at, at Siri var, var to skridt foran, i forhold til hvad, hvad Google kunne klare med den har med i hvert fald fået, øh, fået, fået en del kritik øh, og, og man kan sige det, en af de ting, de også gør, det er at de prøver også at gøre den mere kunstig intelligent og den kan lige få en lille bid af her. With Siri intelligence, Siri not only understands your voice, it understands the context, it understands your interests, and understands how you use your device, and this allows it to ultimately understand what you want next. Now, we've all experienced this where Siri can help us predict what apps we might want to use next, give us a time to leave notification based on our calendar and where we are, help us respond to a text message. In iOS 11, Siri uses on-device learning to understand more about topics of interest to us. So it can actually suggest topics we might be interested in learning about in news. It can help us respond with our location for getting to an appointment to someone in messages. And even help us make a calendar appointment based on something we've just booked inside of Safari on the web. And what Siri learns about you on-device is now kept synced across all of your devices. So you're dealing with one Siri... But of course this is kept completely private readable only by you and your devices. Yes. Det er mere det her med at den, den bliver blir så kunstig intelligent at den som han siger, at man den kommer til at kende en. Og og det er, altså selv så noen altså du jeg tror også det viser hvordan han var inde og kigge på en eller anden tur til Island og så, så så kunne den lige pludselig se at at hvis du la oss at han Andreas du du skriver meg en kjærst, jeg vil gerne til Reykjavik. Du skriver lige sammen med din kæreste Du går måske lige ind og ser hvad en flybollet koster Google du frem til det Og så kan den øh, ligesom se konteksten Og for, for når du går ind og ser på en tur til række Vi kan slå prisen op mm. Så kan den også regne ud at når du går ind i beskeder med det samme Så kan den regne ud at du måske er interesseret i at skrive noget om prisen Og så, ja. så kommer den dig i forkøbet Og men det jeg godt Man kan jo finde en gang til en masse faldgrupper der hvor jo, man... men Sådan er jo meget interessant Jeg læste lige imod at Microsoft de har annonceret En ny opdatering til deres Windows styresystem Ja. Og inden i det De har deres personlige assistent der hedder Cortana Og der læste jeg også At den, en, en af de updates Den skal få medmindre mindre man slår det fra mm -hmm. Er også bare At du kan sige til Cortana At den bare skal Gennemsøge dine billeder Du har liggende På computeren Og hvis du har taget en screendump Ja? Fra noget, en poster for eksempel Med en teaterforestilling, lad os sige du Altså du skal se den røde orme eller hvad ved jeg I hmm. juni, 16. juni Og du har taget et billede lige præcis fra, fra noget Hvor det blev annonceret at lige den dag Er der billige priser eller hvad vi jeg Så kan Cortana genkende at der står noget med Teater og 16. juni og så videre Og så kan den automatisk lave altså, Et indslag i din kalender, så at du bliver mindet om det Og det er igen også med machine learning ja? Men uh, sådan samme ja, princip Som Apple kommer også med her Det her med at vi behøver at gøre endnu færre ting selv Fordi ja. de kommer bare til at gøre det for os og som han også lige sagde her i indslaget Ja og Synkronisere det hele på tværs Af ja. dine apparater og Nu synes jeg det er spændende at Apple lover at det bliver privat fra, Altså at, at det end -end kun er brugernes ja. End to end encryption og så, Men altså, et eller andet sted skal de data jo hen for At Siri kan blive klogere Ja præcis de mener simpelthen at de mener, at, Og det, det er det Apples disse går ud og siger, de siger at Hver gang de får noget feedback fra os brugere Hver gang de, de bliver klogere på mig på en eller anden måde Så er det jeg er et anonymt idé i deres system mm. Det kan man engang så at diskutere. Der skal yes. nok være noget om 10 år, hvor det kommer frem, at det er man ikke. Men, men det ja. siger de i hvert fald. Ja, så, det er, så det bliver den her metadata, man henter, og ikke at de personlige. Ja. Så man ikke kan lægge information ja, op præcis, på nogen. Præcis. Der kan vi jo kun have vores gode tro, fordi yes. der er ikke ingen mulighed for at... Altså, Se det med mindre, der kommer en eller anden whistleblower fra Apple og siger... Skal nej, I det er jo også det. Ja. Man må bare tro på, at de, de har i posen. En anden ting, øh, som I nok hørt her, så Siri, den bliver opdateret i forbindelse med det, der hedder iOS 11. Mm. Og det er deres nye øh, styrsystem til øh, telefoner, tablets Altså iPads og iPhones Og det der også er ved det i øh, iOS e -E 11 Det er den, he den helt store øh, køre den får der Det er at den får sådan et do not disturb, øh, disturbing ride driving Så telefonen den kan simpelthen mærke At når du er ude og køre så skal jeg altså ikke sidde med telefonen Så den slår altså øh, alle funktioner fra Kommer op med sådan en øh, skærm hvor du står, at du er ude at køre Og der slår den alle notifik notifikationer fra Overhovedet Der skal lige sige der er en knap på, hvor du kan sige Jeg vil gerne bruge den telefon alligevel ja. men, men, men det er jo Altså man kan jo også sidde på altså, det må I være ja, ja, præcis Og det der også er ved det, det er, at øh, når du, når, Hvis du skriver til mig Andreas Mens jeg er ude at køre, så vil alle dine tekstbeskeder De vil blive blokeret Mm. Men så vil du automatisk Jeg kunne indstille den til at du automatisk får at vide At jeg faktisk er ude at køre så jeg kan ikke lige ringe endnu okay. Men så siger du nok at det, Der er måske nogen beskeder. Jeg ved at min kæreste hun er gravid Hen vil jeg altså bare have igennem hvis det er okay. Hen kan du godt sige at du kan indstille bestemte kontakter Der bare får direkte kontakt til dig Men det, det, det har mange folk Været rimelig op at køre Det andet ved iOS 11 det er at øh, i Danmark har vi jo MobilePay og Nets nye Dankort app som også øh, får altså, større og større indpas. Apples betalingstjeneste er stadig ikke tilgængelig i DK, men det er jo den, der hedder ApplePay. Øh, og den har, den har virkelig udbredt i USA efterhånden. Apple Pay det er, hvor du simpelthen bare har lagret din dankort på telefonen. Så du kan på computer eller øh, på telefon simpelthen gå ind og købe noget ved hjælp af dine fingeraftryk. Eller sådan ude, du skal have kort op alt det der, ikke? Så den ligesom lærer dine oply oplysninger på så telefonen Så ind i den her app der Så har du simpelthen bare dine dankkort Sådan rent visuelt ja. oven på hinanden øh, Og så kan du ja vælge hvilket kort du gerne vil betale med Så kan man så sige at øh, De kan ikke helt konkurrere endnu med mobile pay, Men det kan de så godt nu Fordi førhen har det været sådan at du kun kunne øh, Betale sådan til virksomheder eller Lidt større køb på nettet Og jeg kunne ikke overføre penge til jer også ude på en restaurant Ligesom MobilePay kan Hvis ja. vi skal spille regningen ja. Det kan de nu fordi at inde i sms-appen, der kan du simpelthen bare sende 20, 20 dollars eller 20 kroner, vil du så være. Det vil jeg kunne sende til jer, og så rundt den direkte ind på jeres øh, konto. Det der så er ved det, det er, at det skal være Apple-brugere. Så hvis jeg er ude med dig, Andreas, så vil den jo ikke vide, hvis jeg sender det igennem iMessage, mm. Apples ja. beskedapp, app, at hvordan og hvorledes. det kan jeg ikke, foregår. Kan vi lige tale sammen med Google? Nej, det. præcis. Det, det, det er vel også det samme med MobilePay, der skal du vel også have du skal også have MobilePay for, du ja. skal være en del af systemet for ligesom at få ja, noget ud af det Ja, får det bare, at du kan altså, have den app på begge platformer ja. altså, ja. ja. Eller din? har det nærmest ja, nemlig. Ja. Ja. Men jeg, altså, jeg tror også at de kommer til at have, her i Danmark i hvert fald kommer de til at have svært til at altså, få fodfæste på markedet, fordi mm. Altså som sagt, der er løsninger, der er udbredt Og som folk har, så det er sådan lidt yeah. Ja, det er rigtigt Men man skal jo, man ved det jo ikke altså, Nu er det jo Apples modgruppe, det de kan jo også godt lide At være lidt Lidt der med sige... det lækre Eje og, og Apple ja, ja, og, og, og så videre Så måske, måske alligevel Men det er jo dem der ligesom det er jo, det er jo, Altså i, i Apples system Der er Danske Bank jo også bare en udvikler af MobileP Det er jo underordnet Apple ja. Og hvis Apple de udvikler et eller andet, så kan de jo bare gør omstændighederne for dårlige for øh, mm. altså hvis, der, hvis de føler, at de har nogen konkurrence, det er jo dem, der egentlig er øverst. Æ, men, ja, da, men det bliver spændende ja. at se, hvordan de gør så attraktive der. Altså Jeg mener jo allerede, at de har gjort så attraktive ved, at de har samlet øh, Betalingsløsningen i en app, de er folk allerede bruger som sådan essentiel, altså ind i besked af dem. Ja. Så hvis der er nogen, der spørger, øh, send os lige de der penge der. Så i stedet for at du skal ind i en mobile page, skriver du en nedgangskode eller et eller andet det som jo egentlig er meget enkel i forhold til de forrige løsninger, vi har haft øh, rent finansielt, så er det her jo bare meget nemmere. Det bliver samlet. Ja, ja. Og det kræver kun at du engang linker din betalingskort op til øh, altså øh, ja. Apples ja. Messenger-app eller hvad det er. Ja, den er, ord? du har simpelthen en Apple liggende, Der hedder Apple Pay, Apple Pay. Okay. På, på forsiden, yes. og der ja. har der har du bare alle dine kort liggende. Okay. Men så kan man også snakke om, hvad er, altså, hvad er sikkerheden i, at jeg bare lige kan mm. med det samme sende penge. Det er jo nærmest en udsendelse helt for sig selv, og der sker ja. rigtig meget inden for fintech lige nu. Og Præcis. det er jo en stor slåskamp i forhold til, ja, hvad, hvad vores fremtidens kommer til at være. Jeg der. tror faktisk, der er, det er sikkert nok i forhold til fingeraftryk og sådan noget, Men mm. det skal der nok blive en hel masse med. Hvis vi lige hurtigt skal have videre til, hvad de ellers øh, lancerede, så øh, lancerer de også et udviklerket til Augmented Reality. Ikke så meget VR til den her, men augmented reality Så altså, udviklerne kan prøve øh, sig af med den her nye teknologi Vi har jo set, at Telefonen, iPhone godt kan fungere med AR, uh, augmented reality i form af Pokémon Go, hvor alle danskere jo sidste år var lidt rundt Parade eksempel Ja, ja præcis, præcis. Æh, Men det her kit, de har fået levet det skulle jo også være meget Enkelt at gå til og, altså, Kunne lave mere komplicerede ting Så det, det er alt i alt positivt De viste blandt andet, øh, hvordan man han filmede de to telefoner op så viser de det på den her store skærm se fra telefonen og så filmer de for eksempel hen over et bord eller kameraet viser hen over et bord og så kan de tilføje en kop en kaffekop der ligesom ryger op op. Øh fordi den er varm, og så kan de stille en lampe ved siden af, og så kan man se, hvordan skyggerne. Er. Men det, det kit, skal det gøre det lettere for, for brugerne at udvikle deres, deres eget indhold? Eller? Nej, det er udviklerne, der så kan ja. lave nogle ja, altså, altså Dem, der, skal, dem skal dem, der altså udvikler apps, eller spil, mm. osv., de, de kan så bruge den her teknologi, som Apple steder til rådighed. Oh. Ja. Og det skal ja. det gøre, det meget nemmere for dem at faktisk levere en løsninger ja. med augmented reality. Altså, vi, lægger nogen, øh, vi, vi kan lægge den her video med Star Wars ind i vores show-nogs. Yes. Jeg, den den ja, jeg kan bare linke det til hele nogle uh, hele konferencen ja. op, der kan jo findes på videoen, ja. så kan vi lige lægge nogle tidskode ind med, hvor man kan se det her. fordi altså den, den medarbejder fra Apple's, Apple, som, som står der, uh, er på en eller anden planet i Star Wars Universet, så står Dukker Duff der og bliver ved siden af hende. Hun, hun siger de, lige, jeg hiver lige nogle, nogle TIE Fighters ind, der kommer ned og så siger hun, okay, skal de ikke lige flyve på tværs af horisonten, okay, så gør vi lige det. Og, det er det. Det er netop um, det, det var efter, de viste det der med kaffekopperne, og så filmer de hen over sådan en stort gråt bord, de havde i lokalet. Som jo egentlig, der var ikke noget på det overhovedet jo. Men så fyldte man det sådan ud over publikum Og det her grå bord, der stod sådan i forgrunden Og så kan man se, hvordan det her grå bord Det blev forvandlet til sådan en lille by med mennesker Og som, hvor i horisonten Der kommer det det her rumskib, der begynder at skyde mod Den her lille by, og det ser helt vildt ud Og det, det er jo sådan noget, de har lavet med det her kit her øh, så ja, det er kommet langt Altså jeg, jeg husker, at jeg er en, en af de få Der ejer sådan en Playstation Vita så en af ja. deres portable consoles Som man teoretisk kan link op til sin Playstation 4 Og så remotes ja. Det fungerer ikke særlig godt Man skal have et rigtig godt wifi signal derhjemme og så videre, og så videre. Men der er der nemlig også sådan noget indbygget uh, uh, Augmented reality At man kunne spille noget spil på sit eget Som du siger kaffebord derhjemme Nå altså, no, okay Holdt sådan nogle kort foran deres kamera Og så ved mine, altså, mine små øh, Robotter eller figurer Hvad jeg kunne styre, de ved så bevæger sig oven på det bord mm. det, det fungerede ikke særlig godt, det så ikke særlig godt ud Og det er jo en, et par år tilbage Men det som Apple fremviste altså, Det, det var virkelig helt imponerende Altså CEO i Apple, Tim Cook, han har jo allerede været ude og sige At Apple er ganske interesseret i AR Så folk har været ude og tænke på at lancerer sådan en Google-brille Eller hvad, så altså, forstår I det der med At de også har været ved at lancere den der lille glasbrille Man ja. kunne se i Augmented Reality Som ikke var noget særligt stort hit men, men nu har han tænkt på, hvad, hvad vil de inden for det her man tror, sidste, at... sidste uge talte vi jo om fidget spinner Så jeg er meget glad for at fortælle, at jeg har set den første AR fidget spinner I forbindelse med Apples produkter så. Helt fantastisk. Det er rigtigt, det, er, det kan vi også længe til ja. Det kan man også se i den her videokonference Hvis jeg lige hurtigt skal wrap det her op Så kommer der også en ny macOS uh, Ikke iOS, men det er, jo, det er jo til deres telefoner og tablets Men det her macOS, det er jo til deres Macs Til deres iMac og MacBooks Og det kommer til at hedde HiSierra den nuværende version hedder Sierra Og så, ja, hi Sierra uh, En af de helt store forbedringer, der kommer, der kommer her Der er Safari internetbrowseren Som åbenbart, hvis man ser det her Får et indtryk af, at de udkonkurrerer Alle uh, browsers, i hvert fald til Mac'en De begynder nu at blokere Datafiler, cookies osv. Der tracker din adfærd på tværs af nettet Så når du går fra Facebook over i Et eller andet så tracker Facebook dig derovre Det, det Folk er rimelig stoked over Det andet er også, at den Jeg ved ikke, hvor mange gange kender den, Når I scroller ned over Facebook Eller andre hjemmesider Hvis I trykker ind på noget så Autostarter videoer Du har ikke noget valg Den starter bare sig mm. selv Der har den også automatisk sat sig til at stoppe den video som altså, du skal trykke på den Ikke flere gratis afspillinger, når man scroller ned af Nej. Facebook Og det er, også, det er jo det er også misvisende når, når Facebook og sådan noget siger, at den har så også mange visninger ja. Når det ja, reelt ikke ja. Jeg ved, jeg ved det er ren spekulation Men mm. jeg, jeg, jeg håber jo At det er simpelthen Apple, der tolker At, at der sker noget bland for brugerne Altså at brugerne ja. simpelthen har fået lidt større opmærksomhed På de her mekanismer og logikker Der gør sig gældende på internet sådan at de nu uh, tænker, okay det er åbenbart noget, som vores brugere gerne vil have, mm. så det er, det er noget derfor vi gør. Det Det tror fordi, jeg helt sikkert der ja. Uh, ja, altså det, det vil jo give mening, fordi ellers, altså Apple den ene eller den anden vej, altså de er jo interesseret i at tjene penge også, og hvis, hvis, hvis det er det, som, som brugerne er opsygt over, så... Det er klart. Det er, um, så er det jo kun godt um, ja, Jeg kan ikke se hvordan de skal tjene på det ud over Det er jo til at ja. forbrugerne måske synes at det er federe ja, Vi talte jo også for eksempel i sidste uge Om at, at Google også ved at tilbyde snart en Chrome extension mm. Der også blokerer for visse typer for, for reklamer Så det er et eller andet dermed at de, de, de store tech også okay. Er opmærksomme på at folk har været ja, det, Lidt trætte af, af nogle ting um, Det er rigtigt og i forbindelse med den her, her Mac-styrsystem, så har de også lanceret en ny iMac, som skulle være bedre egnet til VR i forhold til, at du kan udvikle til Mac'en, men også at du, du kan, du kan, kan hooke den op på en HTC Vive for eksempel. Og så er der mere, altså en ny iPad i 10,5 tommer, der er lige mindre end den helt store iPad Pro, de lancerede sidste år. Og så er der en ny software til Apple Watch. Altså... Det er det, man kalder Watch OS mm. Det er der dertil. Og så snakker de om forbedringer til kameraet til iPhone. Sådan noget med, man kan ja. tage folk lidt federe i portrait mode. Det er vi nok stadigvæk i det her. Hurtigere, bedre, skarpere. Ja, og så videre. præcis. Altså de her helt små forbedringer. Men det, det var sådan cirka det, og vanvittigt mange. De står og snakker i to og en halv time der med... Det, altså det, det, det er godt at tale om det her Fordi de er, det, det må man give Apple, altså det er jo transatter på mange Af de her områder det må man sige. Det hvis, man hvis de sige. kommer med noget og bevæger sig ind i en retning Så er det i hvert fald rigtig mange øjne og ører Der er rettet imod Præcis, præcis. og det, det bliver spændende at se hvad der sker i september det, Der skal i hvert fald nok få op på det helt store og det er jo, jeg, tror, de, jeg tror de lancerer Sådan er det jo oftest De holder den her udviklerkonference rimelig før fordi at så kan de her udviklere få adgang til for eksempel det her Augmented Reality Kit Så kan de udvikle på det i et halvt år frem til september Og så kan de sige prøv at se her vores helt nye fede iPhone Og så kan der en eller anden der kan komme op en udvikler og sige prøv at se hvad vi har lavet til Augmented Reality Se hvor fedt er Og så, så de kommer altid på forkant Så de kan, de kan hente det helt nye styrsystem nu i beta version Og den nye Mac OS styresystem og alt der. Så det, det har de bruger, jo i gang. Hvis gerne vil kunne bruge alle de her features, skal jeg nu tænke om at opgradere til iPhone. Hvor er vi en 8, 9? Ja, det er sådan noget. Vi, vi er en 7, men jeg, det er jo et godt spørgsmål, hvad de så kalder den her efter 10 år. Det ved jeg ikke. Men uh, skal vi hoppe videre? Ja, lad os gøre det. Jamen, så skal vi høre lidt om mikrobetalinger. Ja. Og hvordan det kan, kan bruges til at, at bekæmpe den her... Den her... Nye øh, tendens med at folk ikke rigtig betaler For nyheder længere ja, Hvordan ja. redder vi i journalistikken? Ja, ja, journalistikken Det står lidt skidt til må man sige Jeg tror det er de færreste der betaler for nyhederne Når vi står og snakker om fake news og alt muligt andet ja, vi, det, vi ved det er der, vi synes det er kritisk Men der er ikke rigtig nogen der gør uden. Det tror jeg du er helt ret i Og det er sjove er også lidt at folk har jo også, folk har ikke så svært Ved at, at, at, at betale for det hvis en, For en abonnementsordning Hvis det ender Netflix eller HBO og så, så er folk lidt mere Tilbage, trukket ja. i forhold til at, at betale for det. Præcis. Ja. Eller computerspil, hvis der er nogen, der er til sidste uge. Ja, det er rigtigt. Eller det er godt, siden var det, det er der godt de der virkelig bruger, der virkelig hænger ved. Og det er jo også en, det er jo også en problematik, som vi har, vi har talt en del om her på programmet. Bland, mm. Blandt andet i forbindelse med distribueret indhold. Mm. Og hvordan ø, sociale medier de har indvirkning på. Den måde, vi ligesom ø, læser vores og får vores nyheder på. Ja. Øh, og det er også en, en, en stor problemstilling i en, i en tid, hvor man ligesom mener, at informationen burde være fritflydende. Så på den anden side, så er der, altså, vi skal selvfølgelig selv betale for nyheder igen, for at de ligesom kan mm. få den samme kvalitet tilbage. Men så er der også den anden side af debatten med, at, øh, at man også mener, at vi skal have adgang til den information, der er. Og hvordan kan vi, Nå, ja, hvordan kan vi sige, at vi så skal tage at betale for det igen? Ja. Det er, der er lidt nogle pro problematikker i forbindelse med mm. den her. Ja, vi kan man jo ganske kort at det riser op. Altså selv de mest, fleste flest jo nok er klar over det, men journalistikken er jo krisen fordi vi simpelthen ikke køber aviser. Ja. Altså og fordi vi, ikke der, vi betaler og holder de her premium eh uh, yes. uh, på of. på netaviserne og så videre. Ja, alt det er jo rykket over på, på internettet eller ja. en stor del af det. og der er også mange nyhedsmedier som, som vælger har indhold, som kun udkommer digitalt, og ikke nødvendigvis er en del af deres aviser, så det, det, bliver, det har en meget større tilstedeværelse i, i de her nyhedsmedier. Og det digitale indhold bliver næsten kun tilgået via Facebook, ja. og som, hvor du ofte har nogle brugere, der nærmest bare, det første de skriver, det er bare clickbait, og har en kritisk tilgang mm. til medierne, hvor de nærmest forlanger at, at man, og det var også det, der er lidt ærgerligt, at det blevet det, der clickbait, fordi det er lidt en dårlig cyklus, jeg ser flere gange jeg synes, at jeg ser det på mm. daglig basis, det her med folk, der skriver i kommentarerne. Øh, Skriver et eller andet Skriver alle sådan svarene Eller du ved Sådan her Hvis du skriver et med Ham og Richard Hammond Der er kørt galt. Ja. med I Top Gear Eller et eller andet Hvad det nye program hedder et eller andet med Amazon Ja det hedder det på Amazon Yes Gear, ja. Hvor han kørt galt Og der er måske et eller andet man vil gerne vil vide Hvordan han har det ja. Så skriver folk Så skriver folk Det bare sådan Tager et eller andet citat Klipper, klipper det ud Smider det ind i kommentarfeltet Okay. Ikke? sådan there you go mm. så det... som man ikke behøver at læse noget. ja som man ikke behøver at læse ah, og så var okay. sådan, øh, sådan hvor folk så selv ja, det, det er clickbait så andet medier der har publiceret det med artikel færdpenge. alligevel ligesom er færre penge, fordi man klikker sig ikke ind, Og så ergo, ingen, ingen, ingen Proces, det er jo ingen nogle reklamer på en og så næste så skriver ja. de en dårlig artikel og så skriver ja. de bare så så vil folk jo bare endnu mere have svarene ja. og ikke vil til at klikke ja. så ind og så den dårlige cyklus og nu bliver de digitale medier jo endnu mere presset fordi som vi lige sagde også at nu begynder at igen også med at gør det nemmere for folk at have ad og så, så Ja, så der er en, en masse problemer i forbindelse med ja. med det her. Det, det her kunne man felt her. mange sider om. Ja, men der er selvfølgelig kommet en der er kommet et forløsningsforslag fra betalingsvirksomhed Nets, og de har ja. de har præsenteret et øh, og udviklet et system, der gør det lettere at betale for sine nyheder. Okay. De, de kan deres grej, de er vores dankort, så de det er skidt godt. De kan noget der. Ja, og det er det er det skal så muligt gøre mikrobetal mikrobetalinger, og teknologien er baseret på det her blockchain, blockchain som vi kender fra bitcoins, ja. øh, hvor vi, er, og det, det, vi, det vi kender fra Bitcoin, som vi så, som også kommer til at være med i det her system, det er, at hver, hver bruger ligesom har sin, sin egen saldo, mm -hmm. som man indsætter penge på, ja. øh, og det, det system der, det, altså snart når, når du har puttet penge ind i, på din saldo, så behøver du ikke at bruge dit kreditkort hele tiden og, du kan okay. bare, andre, andre hjemmesider, som også har implementeret det system, der kan du så betale for øh, nyheder, hvis, hvis du har systemet, og de har systemet. Okay. Ja. Har så lavet noget samarbejde med nogen? Sådan nyhedsmedier? Eller? Nej, altså det er, me, det er mere bare et, et løsningsforslag, som, øh, som kan komme nyhedsmedierne til gode på lang sigt, okay. hvis, øh, hvis de vælger at implementere det. Så net har bare sagt... H her, her er værktøjet. Præcis, de er uh, nydsmederne, de har haft et problem, og så har de, så har de egentlig bare net, de har bare sagt, her har vi et forslag på, hvordan ligesom vi kan løse det her, ja. den her situation, vi står i. Det er meget interessant, fordi jeg ved, at man inden for musikbranchen faktisk prøver lige præcis det samme, altså også med mikrobetalinger, ja? fordi det er det her store problem at. Kan du prøve at forklare, hvad mikrobetalinger er? Sådan? Ja, altså øh, nu øh, nu er det jo, øh, ja, vil du vil du måske tage den livet? Jamen, øh, altså mikrobetalinger. Når du har en, en nyhedsside, og du har, der er 10 nyheder, for eksempel, <coughs> og du gerne vil betale, du vil gerne have adgang til alt indhold på hjemmesiden, men hvad der siger, at, de, at de tager en, en halv øre for, for hver artikel, du læser. Yeah. Øh, og så det her system, det tillader så, at du kan betale en halv øre for en artikel yeah. uden, øh, uden ekstra begyr, gebyr og så videre, som der er også, altså, hvis yeah. du bruger det dankort på en, en hjemmeside så er der nogle gebyrer og nogle ekstra ting, hver gang du bruger yeah. hver gang du betaler for noget, men med det her system, så kan du så Gøre gør dig de her mikrobetalinger for ja. en enkelt artikel Det er også det, med, der er også... kendetegnende meget I, sådan, i dag, ikke? det er jo at Enten skal du bare betale en premium medlemskab For ja. 100, for 100 kroner, præcis. og så er det sådan der ja. er. Og så er det uanede mængder Men her, der bliver, der er meget færre at Du betaler for det, du læser Ja, præcis. Så det er jo, det er jo det er sådan en løsningsforslag, som man har set før Det er det her øh, hollandske medie Blander, som også er blevet lanceret I USA, hvor ja. du også betaler per artikel Der er der nogle nyhedsmedier, der har tilsluttet sig Mediet. Og så kan du faktisk også som bruger, efter du har læst en artikel hvis du synes, den har været dårlig, så kan du faktisk kræve den penge tilbage. Og det eksisterer stadig altså men, i forhold til, at ja, det, altså det, det går det er. godt, tror jeg. Ja, fordi det, altså det er med stor succes fra Holland mm. blevet lanceret år i USA. Det var, det okay. var for et par måneder tilbage, måske andre i sidste år. Men som Rasmus sikkert siger, de i mikrobetalinger er det her med, at du ikke skal lægge 50-100 kroner, mm. 150 kroner per måned i forvejen, men ja, du betaler for det, du, du faktisk får. For ja. det, du faktisk bruger. Ja, ja som vi helt rigtigt siger at det, man, man Undgår at skulle betale for et fast abonnement Plus man undgår at skulle hæve sit dankort frem hele tiden ja. Og en anden fordel Som de også har præsenteret I forbindelse med deres system Det er at når din salgård er tom Så får du også notifikationer omkring Øh, værsgo og tanke nok mm. igen. Det er der ved at være, være tomt derinde. Det bliver vores rejsekort på internettet. Ja, det kunne man nok godt øh, sige. Men altså, det, ja, det er sjovt at se, hvordan net, de prøver også at, at hænge ved den her, altså, vi har snakket om fintech og finansiel teknologi, og hvordan vi ser sådan større spillere når nu har snakket om Apple Pay her før, hvordan de prøver ligesom at hænge ved det her hurtige tog her, holder om, fast om bagved. De har jo lige lanceret den her DanKort app jeg tror, den hedder, øh, hvor, hvor du kan, hvor de jo netop nærmest har fået overtalt Dansk supermarked at bruge det i stedet for mobile pay okay. uh, at, at nu det er det det der er blevet Lidt standarden i hvert fald de Nettom må der... man i hvert fald ikke længere betale med Nej præcis, det, og nu siger du det her altså Det er de ligesom at skabe platformen Eller hvad siger man ja, men, altså, de, de kender det jo altså, Man kender det lidt fra Sverige i forvejen Der er der mm. også uh, mikrobetalinger i forhold til i forhold til nyhedslæsning Men det er, ikke, det er ikke baseret på den her blockchain teknologi Som, som der taler med det her tilfælde Og det, det er ret centralt for, for hele historien okay. At det er en blockchain teknologi Fordi at det, det, det giver nogle nye indtjeningsmuligheder Hvordan det helt specifikt som teknologisk virker det, det kan jeg ikke lige helt forklare Men Nej. det er muligt at, at track folks digitale adfærd øh, i, I de her systemer det vil sige, at folk, der, der bidrager til indholdet på en eller anden måde, det kan være, om de filtrerer indholdet eller skriver en kommentar, som der er mange, der liker osv., men alle, der bidrager og tager del i det her system, øh, kan få del af indtjeningen. Så det giver, nogle, det giver nogle nye indtjeningsmuligheder for alle, og ikke bare... Ja. Øh, for, altså igen gennem reklamepenge Men det er, det er jo øh, faktisk ret fantastisk Fordi så er en bivirkning Eller en, en, måske en, en, en bevidst man, Effekt man gerne vil have Er at man engagerer brugerne Det er jo noget ja, man snakker meget om i den digitale verden At på en eller anden måde skal man, skal man give noget der, der gør at folk interagerer Og ikke bare lige kommer for den hurtige nyhedsfiks Og så forsvinder igen mm, Præcis og det er også det er også et system, som, det er et system, som også er kendt fra blogplatformen platformen Steemit. Jeg ved ikke, om I har hørt om dem. Steam? Steam. Den, det er også meget amerikansk, men altså, det, det, er også, øh, det er også bygget på det her samme system. Og når folk de kommenterer på de blogs, de har derinde, så kan de også få betaling for det. Hvis der er mange, der liker det, eller hvis de, øh, hvis de filtrerer. Okay. Altså hvis de ser indhold igennem, og så siger det her, anmelder det her, eller siger den her, den her, den her mm. artikel er nok altså sådan indhold på den måde så kan de også få betaling for deres ydelser så det, okay. er, det er også en måde at bygge et, et, et, et, et, et økosystem op som ligesom ja. kan fungere så, øh, så hvordan skal man forstå det? Skal man forstå det som en samlet platform de tilbyder hvor alle nyhedsmedier ligesom kan komme ind og sådan fungere på en, en skærm en, en stor platform hvor alle artikler det flyder sammen det skal, eller... nok, det skal nok mere ses som en, en form for mobile pay hvor, øh, hvor der er en altså, okay, måske, pay, måske et dårligt eksempel Mere en Paypal ja. Hvor du har en konto, hvor du sætter penge ind på mm. Og så alle de steder Alle de, de sider, som bruger Paypal Så kan du, der kan du betale med Paypal okay. for Så man skal stadig gå ind under ekstra Hvis det er der det skal være Sådan, sådan forstår jeg det, det er ikke ja. sådan en mm. samlet app hvor altså, vi kommer nej, jo, Der kommer vi jo til at ramme en, en, en Formentlig en af de yeah. største problematikker Det er at formentlig skal du Altså, du, du møder en eller anden form for betalingsmur Hvor du kun med din adgangskode øh, og så videre Til, til det her natsløsning altså mm. det, det Kan komme videre mm. Og så er det jo selvfølgelig enten så holder, hopper næsten alle danske nyhedsmedier på Og hvis de ikke gør Er der altid en mulighed for den bruger der siger Jamen hvorfor skulle jeg yeah. gøre det altså, så, så går man videre til næste side Hvor man bare kan få det som man det, er det. Um, det farlige ved det her mikrobetaling der er jo, at man som læser konstant bliver konfronteret med At nu betaler jeg Tænker, ja, det, altså det der og selvom yeah. det er en halv kroner, eller hvad det er eller det er fem kroner eller? Altså, og nu ved vi jo altså fordi vi læser eller har læst medievidenskab så altså, nu ved vi jo at altså nyhedsmedier i Danmark har prøvet den her betalingsmur af og mange af dem der har altså helt ned for den hvor tilbyder kun nogle enkelte premiumartikler som er sådan nogle long reads eller har helt droppet den fordi de ved bare at brugerne de går udenom ja. men måske handler det om at finde den magiske grænse, hvor, hvor beløbet er netop mikro. Altså, er så lille, at man siger, okay, ja, ja. en krone, det er måske, okay, jeg har lige læst den artikel 20 minutter, den var, den var supergod. Altså, en krone, det jeg er god i år. Jeg tænker også bare, hvis du for eksempel er medlem af Zetland, så har du kun adgang mm. til, deres, øh, til deres indhold. Men hvis du ligesom mm. har, øh, hvis du har en, en bruger i det her system, så kan du jo ligesom få for artikler fra alle de nyhedsmedier, som har det her system, så det heller ikke er Begrænset til en hjemmeside mm. Eller en ja. avis på samme måde Og der er vi så der hvor altså, den her Blender ja, Der skal nok ligge en link i show notes som jeg nævner Der er netop sådan det fungerer altså, ja. princip, Der har man uh, jeg, jeg kan ikke huske uh, alle publikationer der er med Men der er så altså nogen som uh, Times Magazine Og, og vores The Journal en... osv altså... altså, der går man på en hjemmeside Der bare hedder ja. blandet, Og så er de bare samlet på en platform yes. Der har du en adgangskode, bruger navn, adgangskode Så kommer du ind Men så har du adgang til jeg kan ikke huske hvor man det er Men det er talrige Altså, ja. altså vi, er, vi er hen mod 100 eller sådan noget publikationer Måske flere okay. Og så, så læser du bare det du gerne vil læse Og um, der går en mikrobetaling Altså fra, som Ivan siger Fra din, altså fra din saldo det, ja. det går, det går Og så har du blandet uh, Forretningsmodel har så den del Hvor man så kan sige okay jeg vil have pengene tilbage Hvis man synes det var dårligt og jeg har jo ikke prøvet det, så jeg ved ikke Nej. lige om man hver gang kan klikke. Ah, det var en dårlig artikel. Det var en dårlig artikel. var er artik. man ikke de det har en, en al al ikke. algoritme der siger. Lige det kan du ikke gøre for hundrede gange, det der. Lige præcis. Men um, altså, det er jo det er jo samme idé som Nats har, og det er jo, jeg synes det er fantastisk at der er nogen der kommer ud og prøver det her. Ja. Spørgsmålet er bare om, uh, om de her danske de pressede danske nyhedsmedier, om de faktisk kan slå sig sammen og sige alle sammen, de er jo sammen i en forbund, for, altså en interesseorganisation danske medier. Ja. At de så bare siger okay, vi bakker op om den her løsning, så mm -hmm. har man faktisk største delen af nyhedsmedier der der går med på det her. Ja, det, det vil jeg nemlig også give Andreas hele i, at det kræver, at det er flere mediehus, som bliver enige om, det at det, det, det er det. en ret essentiel del af den her, det her løsningsforslag, at der er, der er flere, der går brug af det. Det er klart. Det... En anden indtjeningsmulighed som jeg også gerne vil, jeg lige vil nævne, mm. det er jo også, at, at det bliver lettere, hvis det, altså hvis det er et løsningsforslag, som vender frem, øh, så bliver det også lettere for mindre mediehus, fordi når vi har, har at gøre med de her reklamehits, så skal du, du skal nå et vist, uh, det skal skalere ret højt op før, at det giver mening af, at, at der, hvis du skal have 1000 hits per reklame for at få et eller andet antal kroner, mm. Så giver det, en, det giver en mulighed for mindre Blogs og folk der ikke har så mange Læsere og lytter øh, det, er klart, en indtjeningsmulighed. det er klart freelance journalister og sådan noget, De prøver ja. jo ikke at have et medie at publicere igen på samme måde Som hvis de har altså, hvis de har En platform kan udkomme på Nemlig, Og hvis de har et, en, en kunde der gerne vil købe Deres produkt, Præcis. altså du ikke skal have 1000 Salg før du har tjen, før du tjener på det Præcis, så ja. du, du heller ikke altså, du ved, Nu er nu ikke freelance journalist, men altså, jeg kan forestille mig hvor du, Der er nogle gange hvor du går hen til et medie og siger Jeg har en artikel her, den vil jeg rigtig gerne publicere og siger Den kan du få 500 for, ja. og så mennesker så her er det meget færre, der er det jo en til en, hvis der er nogen der betaler så får mm. du det gået ud fra, det er ja. du, det, det værd måske det, er, det der er jo dejligt ved det her er, at det giver os brugerne magten til at slå klikbait i alle med vores punge altså, mm. det er jo det der dejligt, altså hvis vi bare var villige til at, til at gøre det lidt mere så var, var der måske mindre brug for at de her som, som de siger de her rubrikker der bare kalder på at man klikker på den det er det, hele problemet altså. det, det bunder jo i os, altså, altså, altså os mm. forbrugere og os læser, ikke? at der ikke gider og, og bare finder det på Facebook Og synes det ikke alt sammen er clickbait Og journalistik bare fik fake news så det er dårligt, uden at vi egentlig gør noget ja, hvis, det, hvis det ikke er, findes, så, så må der være nogen Der, der bare laver sådan en statistik Hvor man sådan, altså, sammenligner uh, Månedlige udgifter Af den gennemsnitlige dansker til underholdningsprodukter Såsom HBO, Netflix mm. Playstation Plus medlemskab, hvad man nu kan have og så sammenligne den, vi får til yeah, det er det. Altså, også hvis man bare tager hvad vi, hvad vi betaler årligt for licensen som i øvrigt formentlig bliver skåret ned nu her ved de kommende Public Source mm. uh, uh, aftale forhandlinger um, så er det nok altså, det, det går til underholdning jo historisk i præcis, set. altså nu skal jeg ikke stå og med glorie, men som studerende, og det har jeg godt kunne få ved ja. New York Times, et mange for Halv pris øh, igennem et helt år øh, Studerende øh, 5 dollar om måden en Det er 25 kroner Eller sådan noget Og det er ret, øh, og det, at de har latterligt mange artikler ja. Det er helt vildt Og det er nogle vanvittige øh, flotte Altså det er, ikke, det er ikke kun kedeligt Der er skudt noget for enhver smag Der er til ham øh, den lidt tørre der elsker alt om politik Til ham der egentlig bare godt kan lide lidt om teknologi når der lige en stig øreskov fra man fra danske medier, der holder sig i ørnene og græder lidt stille i hjørnet fordi den ja. danske studerende vælger at læse et amerikansk medie. Det er rigtigt. <laughs> det, det, det gør jo lidt ondt, men det er jo igen det der med stræk. Altså, ja. Det er jo bare ikke. Altså, det er og det er, jo altså, ikke. Hvis du vil læse sådan, politikken information og sådan informationen, det, altså, det er super dyrt. Altså, det, er det. Det, er det. det er det. Og um, så kan det godt være, at du lige får en dansk nyhed en gang imellem. Men altså, det, I sidste ende, så synes jeg, det er verdens tendensen, der, der styrer lidt her tiden ja Inden vi, inden vi går videre til, til det næste segment, så vil jeg også lige... Øh, der kommer til at være en video på i vores show notes, der viser, hvordan den her forretningsmodel Fantastisk. virker i forhold til Steemit. Altså, hvordan ja. den kommer, altså, hvordan virker der på, på nuværende tidspunkt. Mm -hmm. Og det, det kommer til at være samme logik som det her... Okay. Og, det, og, system, og Steam, det skal vi lige have på plads. Steemit, det er sådan en slags... Uh, er, det, er det ligesom Reddit, altså diskussionsforum diskussionsform, eller er det mere som en Jeg ved, Reddit er en meget god side til at beskrive det. Altså det det mm. er nemlig en blogside, hvor folk kan kommentere og, og, og så, like kommentarer og, og, og like der artikler det, er mest og kommentere mest, er det lægge øverst. Ja, præcis. Fantastisk. Fantastisk. Du lytter til Teknokraterne på Aarhus Studenter Radio. Ja, der er lige lidt med lydniveauet. Sådan det er. Ja men nu, har vi, nu har vi haft en alvorlig snak og vi har talt om nyheder og øh, journalistik og så, videre, så kan vi jo tale underholdning nu kan vi ja ikke? det er jo jo det er. og faktisk noget vi ikke har snakke så meget om synes jeg. jeg synes det er næsten lidt for dårligt her i programmet vi kan snakke ja, så meget om det men, men jeg er ikke så altså, gamer men ja, altså nej, nej, ja, altså det er lidt af en gamer med og nok sige at nu har jeg nu har to børn er lidt alder og så så ja. altså tiden til gaming er lidt begrænset jeg har en uh, PlayStation 4 en helt almindelig PlayStation 4 skal det siges derhjemme og det er nok mest Fifa der er blevet spillet på den men uh, til at du er også tysker det ligger sådan i din heder Ah. Um, det var 1-1 Danmark Tyskland her oh, ja, på det ja. sidste. Men var uh, der spillet sådan en 3 til dig. Øhm, jamen, øh, ja, hvorfor taler vi om konsol? det gør vi jo, fordi Microsoft De er kommet med deres allernyeste spilkonsol På den her masse, eller exhibition Som hedder E3 ja. Som står for Electronic Entertainment Exhibition Det er som, helt store mm. Ja, som finder sted årligt i, uh, i Los Angeles Og det er mm. alle, alle de tunge drenge i, i branchen Det er både dem, der leverer hardware og, og så videre Det er Microsoft, Sony, Nintendo Men det er også uh, spiludviklerne firmerne Uh, spiludviklerne bagved uh, uh, Spillende Electronic Arts Capcom Konami Ubisoft Tech 2 Interactive osv Så den der laver spillet til uh, de Lige her præcis Altså det er, det er alle konsultere. dem der er Deres uh, interesseorganisation Som yes. uh, står bagved Massen Okay, um, okay. Og um, den finder Officielt sted uh, Her uh, Fra tirsdag Frem til uh, ja, Torsdag må det være Den 15. juni Og så um, er faktisk Den er ikke det er ikke, altså det Nej, er officielt. officielt er den ikke åbent nu, Men det der altid sker et par dage inden Er at, at der er en del pressekonferencer Og uh, ja. launch events Så, det sådan, så bliver det lægget lidt en gang imellem. Ja, altså ligesom du lige fortalte Var det Worldwide Developers Conference yes. for Apple Så har Microsoft De havde uh, en pressekonference her i går uh, Og det er så vi Vi er jo live, så det var i søndags mm -hmm. uh, Hvis du lytter til vores podcast uh, Og de havde også en kæmpe stor sal Helt fyldt op med, med folk Og med mindre Microsoft de betalte. Og folk for at gøre det Eller havde deres egne medarbejder Så sad der altså nogle gaming entusiaster Fordi da Phil Spencer kom på scenen Chefen for Microsofts Xbox afdeling Så var der altså ret tit spontant jubel Især når han kom med nogle af de her specs Som den her nye konsol byder på Jamen det skete jo. jo også De hørte det jo selv med det her Apple her Folk går helt vildt når de lancerer selv det ja. Altså at i de første tre rakker der, uh, Sådan nogle uh, fyre Og no, det var, det var hovedsageligt fyre Jeg så der en ikke kvinde fyr. der havde, der havde t-shirts på Hvor der, på ryggen står der i watched the most powerful console event. Um, <laughs> okay. Så hvor de fik de her t-shirts de fra, det er, en det, det er også et andet spørgsmål. Men det er jo sådan et kapløb, som man nok skal sige er med Microsoft og Sony. Vi har også Nintendo som en af de store konsoludviklere, men de har aldrig fokuseret på at have den hurtigste eller mest kraftfulde, hvis vi taler om regnekraft. Så de er sådan lidt Nej, ude de, af det her... Er værdi. de kommet lidt over? Altså det var dem, der lancerede Pokemon Go jo, og så, så deres aktier de stige helt vildt, men de har også lanceret ja. sådan noget Mario Kart og sådan noget på mobilen. Hvis vi taler hardware, så ja. har de jo lige lanceret deres konsol, der hedder Switch, som jeg også talte talt om her i ja, Teknokraterne. Men det er også sådan lidt mere, ja. altså den er sådan lidt portable også, der noget med en, en tablet som, som kan bæres med, og som kan sættes i en dock og så videre, men det, de er lidt mere været den low-end i forhold til Mm. Ja, kraftfuld regnekraft Grafik og så videre så, så lad os sige, det er sådan en slags penismåling mellem yes. uh, Sony og det Microsoft kan Det kan vi godt nemlig. Og det er, det er stort spørgsmål Fordi uh, i november uh, uh, Sidste år Der lancerede uh, Playstation så, Eller Sony, deres Playstation 4 Pro Som var deres uh, 4K, altså 4 gange uh, Full HD oplysningsgame uh, game -machine Der skulle også gøre det så fantastisk At spille Playstation VR og så videre ja. Og siden der har de egentlig kørt med øh, Sådan en lille sticker på deres reklamer Og så videre uh, World's most powerful console Altså verdens mest kraftfulde konsol okay. Og nu er det store spørgsmål så Er det Microsoft der går med den titel nu Kan de skrive det mere uh, nemlig, er det, er det dem? Og det korte svar er ja altså, hvis, Det, det hvis de Hvis vi tager det ganske kort så, øh, så er svaret ja Men det lidt mere realistiske svar Og lidt længere svar er egentlig at det er svært at sige er det fordi det er svært at måle på hvad der Ja du, altså spilkonsolerne De er sådan, altså custom made Det har jeg egentlig svært været at sige på dansk men, altså, De er skræddersyge De er skrædders, lige på for det, skrædders, De er sådan strikket sammen på den helt særlige måde og, og du kan ikke bare sige, okay Den ene har den her hurtige og Den anden har så meget indbygget okay, Det er til alt skal spille sammen Kildekoden Altså den helt specifikke måde Hvordan man koder Spil apps Og så videre På de her konsoller de skal, de skal bare Smue Få en til en Arbejde sammen Hardwaren Og ah, hvis det okay. ikke rigtig fungerer Så kan det godt være At du har en chip Der er tre gange hurtigere Men det betyder ikke automatisk At spiloplevelsen den, den, den er bedre Jeg jeg, jeg, jeg huske Jeg selv gamet meget Og skulle, man kunne sætte Sin egen pc sammen Altså det var Det var en meget stor del af det for når man når Man skulle have en rigtig god computer Altså, man alene, gamede, nemlig. altså det er der Hvor du ja, kobler den til Computer til hinanden præcis, det der men med, altså, er, som Ivan siger, når du selv, altså, bygger computeren, ja. fordi du sætter grafikkorten ah, i. Og men lidt i, i, i forhold til det, du, du nævnte, Andreas, du kan heller ikke bare købe det bedste af det bedste, når du sætter en computer sammen. Det. Mm. det skal nemlig det skal passe sammen. Det, ja. Ja, det, bare Jamen, det, det, er, det giver god nok mening Det er jo fint at, at, at man kan sige At uh, vores, vores konsol er den hurtigste Men så hvis du har en eller anden udvikler der ikke koder Og det har spillet rigtigt til lige præcis den her konsol Så er det jo klart at det spillet ikke vil fungere ja. ordentligt Så nu skal jeg, jeg lige sige at Jeg ved faktisk ikke om jeg nævnte det endnu Men den nye konsol den hedder altså Xbox One X Og det er ja. sådan Egentlig er det en opgradering til det der hedder Xbox One som kom allerede ud for. Ja, næsten to år siden, men i sidste år også havde været e free men dengang i 2016 udgaven, der var Microsoft kommet med en Xbox One S, så de gør det sådan lidt det som wow. Apple gør med deres okay. iPhone Men det er jo sindssygt S kompliceret, så, så vi har kørt med en ja. Xbox i sin tid, så men, en Xbox One Altså, der, nej, altså hvis vi nu, nu har fordi, yeah. altså de startede, med, ligesom Sony også engang havde en Playstation 1, så har Microsoft også haft bare en Xbox, og så er der kommet forskellige versioner siden, de har bare ikke kørt tal, de har givet dem forskellige navne, der kom en Xbox 360 på jeg ved faktisk ikke hvorfor de okay. Kommet i det navn Men lad os bare sige at den der Xbox One X Det er deres high-end version ja. Det svarer til hvad Sony gør med deres øh, Playstation 4 Pro øhm, Og med, altså, den her Xbox One S For eksempel er bare en slim version Altså den er bare lidt mindre i, okay. i den fysiske størrelse ja. Men den har ikke fået en hardware opgradering. men det her, det her model så altså. Og lad os, lad, lad os ja, bare tage den kan... Med at vi kan godt tage en lille smule Nerdporn her på teknokraterne ja, Så lad os, må, det. Um, lad os Så nu kommer vi ind i specifikationerne jeg skal nok prøve at forklare lidt undervejs Fordi det er også der hvor det bliver lidt sjovt ja. altså, hvis vi så sammenligner Xbox One X med, med Sony's high-end Playstation 4 uh, Pro Ja, det er ligesom um, topmodellene mod hinanden Lige præcis Så kan vi uh, fremhæve tre ting um, som man også nemt kan forhøje sig til Altså hvis vi for eksempel tager den her CPU Central Processing Unit eller det vi bare vil kalde for processoren ja. um, der, der, kan man, der, der ligner de faktisk forholdsvis meget hinanden Altså de har begge to um, så en central regneenhed enhed med, med otte individuelle kerner altså cores um, og Sony's PS4 Pro, den, der er det taktet med 2,1 GHz værre. i uh, Microsoft, der har det så 2,3 GHz værre. så. Okay, så. Well done. der er det lidt hurtigere, eller der er processeren lidt hurtigere uh, i, på i Microsofts nye Xbox. Men det er, er ret, ret væsentlig forskel når der er to faktisk. Selvom det er en, det er en lille mm. forskel, så når der er to dem, så gør det. Gør altså det, det de er 2,3 Ja, altså, yeah. altså på papiret er, er det bare bedre, men okay. så, så kommer vi til, til, til næste ting, og det er indbygget hukommelse, mm -hmm. gravity, som jo er også vigtigt for alle dem, der ejer en, en computer og så videre godt ved, og der står det så 12-8 GB også, in favor of Microsoft, og det er okay. så for, for alle de rigtige nerds der det er GDDR5 RAM, som de har indbygget, ]obile. og det har begge konsoller indbygget. Um, men uh, nu, bliver det, nu bliver det rigtig nørdet der, ja, jeg hvor jeg... så sige, Nu lyder det jo faktisk til at Xbox'en Den er bedre Ja på papiret er den også Men som sagt vi, den, bliver jo først, den kommer okay. først på hylden den 7. november Så vi kan faktisk ikke udtale os så meget Om, om spiloplevelsen Så også okay, er så meget så det... bedre okay. Så det er, det her, det er men... de facts vi har Det er de tech vi men har Men ellers hvis vi har en, en udvikler tænker jeg, hvis, hvis vi snakker om at det er den variabel der er Der ligesom mm. gør at, at PS4'en faktisk godt kan være lidt hurtigere Hvis du har en mega sløv udvikler og mm. til, der laver et eller andet til en Xbox Så er den måske ikke hurtigere Men hvis du har en okay udvikler Der laver et okay spil til en PS4 over til Xbox Så er det mm. Xbox'en der faktisk er hurtigere så, Sådan ved jeg som, som nogen der heller ikke er, Yes Andreas altså, approves det er nemlig, er <laughs> Sådan ved det det jeg er, også sige det selvom Jeg er jo selvfølgelig ikke ekspert på det område Men nu kommer vi til det jeg synes er spændende Og det er også der hvor jeg selv har lært noget i min research Og ja. det er nemlig når vi taler om uh, grafikchippen Der er derinde Og der er både Sony og Microsoft Gået med fremstilleren AMD Øhm, der er jo laver øh, grafikkort, og også øhm, bare almindelige processorer. Er det de der Navidi, der laver den der AMD? Nej, det er en Nej, det er en anden virksomhed. Så her har vi, hvad, de hedder bare AMD. Og de hedder AMD bare? Um, det hedder AMD. AMD. Um, det er og, også noget PC noget. Og, lige, lige præcis. Det er, ja, derfor, ikke, det er derfor, du ikke kender det. det er derfor, du har <laughs> en Mac. Det er, er. Ja, ja, <laughs> ja, lige præcis. Man du ja, fyret for teknokraterne. Ja, nu skal jeg lige høre. Altså, man måler grafikperformance, altså... Horsepower uh, uh, Altså bare ren rene regnekraft Hvad angår grafik Det regner man uh, i, i, i terrorflops Når man uh, taler Teraflops. om konsoler Og det er hurtigt når vi snakker grafik Er det, er det, når, det er når jeg ser på skærmen Er det sådan noget hvor hurtigt det bevæger sig tingene? Og... Det, kom, det kommer jeg til okay. nu Men det er jo bare at altså, selv grafikkorten har også en computerchip På grafikkorten ja. Og hvad den kan Det er ret afgørende Og lad os bare lige tage de her tal først Og så siger jeg hvad Teraflops er ah, okay. Sony Playstation 4 Pro 4.2 Teraflops Microsofts Xbox One X 6 Teraflops Og nu indtil okay. vi ikke ved hvad Teraflops er Det er jo ikke imponerende Men det kommer nu Altså Tera-kageret afsløre Det står for trillion Og her taler vi et ettal med 12 uh, nultal Efterfølgende Efter giga Ja, altså det er faktisk, det er trillion på, på engelsk Nu yeah. skal jeg lige gøre det helt korrekt, det er det man kalder for En billion på dansk ja. Billard, ikke? Billion Billion. Jeg, jeg slog det ekstra op for at være helt sikkert Ja, yeah, yeah, okay, okay, vi fucker helt op med det, det um, Men <laughs> altså på, på, på, på engelsk er det en trillion teraflops. Okay. men altså det er et etal tal med 12 fair nuller dig. Med 12. Jeg, har, jeg har tjekket, Jamen, jeg har er, sikkert mig ja, ja, Og nu kommer god. vi til, til flops Og det står nemlig for Number of floating point operations per second Um, flops, floating point operations er per second. Point? Ja, der taler om det antal polygoner, altså det vil sige uh, bare en, en form, der har uh, mindst tre sider, trekanter, firkanter, femkanter, sekskanter og så videre ja. og så videre, som grafikchippen kan fremkalde, placere eller bevæge på skærmen per sekund. Og man skal nu, hvis du spiller et eller anden lad os sige, du spiller ah. Counter Strike så er jo alt hvad du ser det er omgivelser det er våben som du ser foran dig det er, det er lavet ud af polygoner det er bare tænk der det er bare mi mikro små LEGO som det hele er sat sammen med man kender det fra gamle computerspil hvis du har nogle glitch hvis der er en eller anden fejl så kan du lige pludselig kigge ind og se at at en karakter faktisk inde i er tom. Der er ikke nogen polygoner inde i den, så derfor er det egentlig bare en hylde, du ser på skærmen, og inde i er der ja. ikke noget information. Det er, er stadigvæk stadig information, som så som skal læse. Og så mm. så det, er ligesom, det er ligesom den der motoren i forhold til at forbinde de ja. her bevægelser, der sker på skærmen. Altså det er, jo hurtigere sker jo, jo ja. mere, kan du se. Jo flere polygoner du har, jo flere polygoner du har, jo mere detaljerig er, er den oplevelse, du har. Ja. Øhm, og, og, og der øh, er det sådan, ja, der at der den, er fik, stort. den fik den allers største jubel, der, der ham der Phil Spencer er chefen for Microsofts Xbox da han sagde 6 Teraflops sagde, om Microsoft havde afsløret at deres nye konsol skulle få den her okay. hestekraft der, der gik folk en lille smule af og sagde wow yeah, 6 Teraflops det er vildt Hallo. det her altså, jeg har altså, en altså, PS4, jeg, jeg begynder at ruste de Skal er det den jeg skal mm. med, eller er der andet altså, man kan jo sige at der, der hvor det her med de polygoner bliver rigtig lækre det er det her med at begge konsoler som vi nu sammenligner her, de, de kan klare 4K øhm, konsolspil Okay. Øhm, men fordi Sony's Playstation 4 Pro har kun De her 4.2 teraflops Og en, en, en processor der er, altså Med de otte kerner der, der, der er taktet Lidt langsommere øhm, Så er det ikke lige de, de allernyeste De aller øhm, mest krævende spil Som den kan øh, Glidefri Altså Sony's Playstation 4 Pro er at spille i 4K Det vil sige at hvis du har en ultrahurtig fjernsyn Derhjemme, en skærm derhjemme Allers mm. nyt er det alligevel Nej, ikke noget det kan og det vil spille, lad os sige hvad Microsoft var de nu for eksempel, de præsenterede lidt af Gears of War 4 eller de har en eksklusiv spil der racing spil, der hedder Forza Um, så kan du Du kan spille det i det der hedder 60 frames per second uh, Altså 60 mm -hmm. uh, billeder per sekund Smooth ja. i 4K Så jeg tror faktisk uh, at I hvert fald på papir okay. ser det ud til Som om du, du får i hvert fald det, angår her en, vi, ja. en helt fantastisk oplevelse <laughs> uh, Og man kan også sige Den, den er forholdsvis dyre for det er det vi har her um, I, i, i det her, den, den her konkurrence At du skal i USA i hvert fald 100 dollars mere for din, for din Xbox okay. One X End du skal for din PS4 Pro Så ved man så skal du lige nok her hjemme fordi det bliver jo bliver en vanvittig ja, dy måske spil spil, i, spil kommer også til at fylde ekstremt meget hvis, øh, altså ja, hvis, hvis, hvis, det hvis det er 4K mere end 60 frames per sekund. Ja. Altså det kommer til at ja, er, men er, altså, det er meget information ja, Men det må måske også give mening, fordi man taler jo altid om okay hvorfor skal vi overhovedet stadig have konsoller? For de kan ja. vi ikke snart have fiberbredbånd, og så streamer vi hele ordet bare. Altså, så behøver ja. man ikke at have ja. kasserstolen. Så har man bare brug for en skærm med internetadgang og en, en controller og så, og så kører præcis. det derfra. Præcis. Apropos uh, mikrobetalinger. hvorfor ikke? Mm, altså, det vil ja, jeg virkelig. Uh, ja lige med sig også lige dele den ud til PS4. Altså. Ja, og Microsoft, de er der de nogle altså nogle, nogle, nogle ældre spil, men de er faktisk også for ikke så længe siden kommet med en abonnement mangels hvor du faktisk bare streamer og, og leger uh, okay. computerspil. Lidt aller Netflix, men bare for, for Xbox-spil. Uh, det er jo okay. ikke de nyeste Xbox uh, One-spil, kan jeg så tilføje. Men måske for de lytter, der nu er fuldstændig sted af og har sagt, okay, jeg fatter ikke længere, hvad de snakker om, så kan jeg give et lille eksempel, og vi skal nok lægge en video til Microsofts uh, launch event mm? i vores uh, show notes, men de, de viste en lille video af, af det, der hedder Forza 7, må det være, Forza 7, deres racing-spil, og der var det for eksempel sådan, at fordi 4K-grafikken var så fantastisk Så kunne du se um, ind i cockpittet Og du så hænderne af den chauffør som du, Eller racerchauffør, som, som du styrer Du kunne se syningerne um, på, på, på rattet Og det er Xboxen um, her ja, det er Xboxen. Du kunne også, mens du kørte kik uh, i bagspejlet udenfor Og den vibrerede, da du begyndte at køre hurtigt kunne <laughs> bagspejlet Og du kan se <laughs> om den vibrerede Kunne du stadigvæk tydeligt se bilen bagved dig i i detalje, on, um, så vi, vi er der hvor det hvor, det er de, hvor vi nærmer os virkelig ja, er, ja. noget der der, der er forholdsvis det uh, realistisk. Så, at hvis du kan få det der, altså det, få det der grafik, få den grafik mm. med i en virtual reality hvor PlayStation nu mm -hmm. sidder lidt på den, ja. altså hvis du kunne kombinere de to kræfter med hinanden, ja. så det være for vildt Men det er, det er sjovt at du nævner det, fordi Netop de to ord, virtual reality, de var fraværende under hele press-eventet Det var ikke det eneste ord, selvom de i sidste år sad øh, sammen -sa -sa -sa med FedExPac, der ham her, chefen for Xbox, ja. snakkede om virtual reality. Han nævnte det slet ikke. Æm, så, det, så det er meget spændende, og jeg kan se, at vi, vi skal snart runde af, men jeg kan lige tilføje, at Microsoft i det hele taget Og der med deres Windows 10 osv De har jo sådan De har store planer i forhold til Augmented reality ja. Og jeg ved ikke om Og det er rent spekulation Men mm. måske har de jo med deres uh, spilkonsol Også en eller anden idé om At de arbejder på en gadget Der måske skal gøre det sådan gøre at, ja, at du kunne game Uden at du behøver at have altså Ligesom det er tilfældet med Sony's PS4 Pro der jo det vi er udviklet for at ja. bruge det her Virtual reality uh, i en, en god uh, opløsning Ja, at, at man så har en eller anden uh, uh, Blended reality altså blended reality, Hvor man ser baggedele um, så, så det kan godt være jeg, synes, vi skal, ja. jeg ved ikke om det er sådan, men måske er der sådan en livestream, Hvor man kan linke til det så folk kan Altså det hele preskonferencen ligger der som YouTube video Præcis. Så vi lægger den i vores show notes Men uh, ja, Fæst. lige nu må Microsoft uh, køre med titlen Most powerful content Fantastisk, Fæst. fra spil til Apple spændende, Til ja. mikrobetalinger hmm. Vi linker alle sammen til det i vores show notes det Tak fordi også. I uh, lyttede med i dag Og vi lyttes fed næste gang Ja, på ses. Technic rather than that.